даремно але марта вже затялася зі звичною відстороненістю потяглася вперед до мерця якого вона могла уявити тільки живим не простягнувши невидимої руки як звичайно всією своєю істотою вона кинулася назовні і невидимі ворота з брязкотом розчинилися перед жінкою Цього разу за варитьмі не було підвалів, скарбниць і лабіринту. Не було і стражів, вбитих самим жошем ще тоді в її марині, в ту мить, коли мовчин підписав кров'ю диявольський договір, чим зняв охорону власної душі. О, тепер вона розуміла це. Навколо простягалася схожа на віспіне обличчя рівнина, вона ледь помітно мерехтіла в яскравому місячному світлі. У сивій просторіні бродили примарні тіні, а прямо перед дворі лежала оголена людина. Жож Мовчун – шалопутний злодій, який обікрав самого себе. Одним рухом Марта стала поруч і спробувала підвести лежачого. Джозеф слабко поврухнувся, пробормотавшись невиразне і знову обм'як. Він був важкий, невимовно важкий, але Марті якимось дивом пощастило взяти неживе тіло на руки. В очах потемніло, чи може навколо справді запанувала ніч, і Марта незграбно ступнула до відчинених воріт. Джошеві ноги волочилися по землі, кров без зугаву стуганіла в скронях, але жінка закусила губу і зробила ще один крок, і тоді пролунав голос, той самий, тільки в ньому вже не було глузування, лише подив та якась зачаєна непевність. Він мій, жінко, що ти робиш, хто ти? Постривай, давай поговоримо, я хочу знати, як ти можеш, крок, стій. Ще один, хто ти? Ніколи, ніколи не ставайте на шляху великого здрайці. Прости, батько Самоїле, прости. Он вони ворота. Он вони. І тут Марта відчула, як зовсім поруч з її плечем, у жошове горло вп'ялися чиїсь міцні пальці. Тіло на руках жінки здригнулося і захрипіло, приростаючи до неї, як нерозривно зв'язана з матір'ю дитина до пологів. Марта похитнулася. Але не втрималася на ногах, навіть не встигла злякатися, Джоша повільно, але невблаганно відривали від неї, відривали разом зі шкірою, з їхньою спільною шкірою. І Марта закричала від болю та відчою, з зубами вчепилася в чужі пітні пальці на душі її коханого. Вона рвонулася, гарчала і трусила головою, як дикий звір, і в цю мить вони з Джошем просто таки випали за ворота. Поглушливе ревіння потрясло всесвіт. немов кричало саме пекло, яке вивертали на виборіт. Нелюдський зойк нелюдського болю, Навалювався з усіх боків, давив, туманив свідомість, застеляв очі кривовою завісою. Марта оглухла та осліпла від цього крику та від своєї дивовижної ноші, вже не мала сил підвестися, також вона поповзла, як повза кішка з перебитим хребтом, чіпляючись за пожохлу траву туди, куди ввів її інстинкт виплаканий строгим батьком Самуїлом, «Додому, до себе!» Бо Джордж був усе-таки з нею, вона не віддала його великому здраїці зі скрадливим голосом